Лю Цесінь. Проблема трьох тіл. Текст читає Сергій Орубчук. Глава 18. Зібрання. Місцем зібрання гравців трьох тіл виявилося тихе маленьке кафе. Ван Мяо уявляв собі велелюдний жвавий захід, але в кафе було лише семеро людей, включно із ним самим. І так само як Ван Мяо, ніхто з присутніх не здавався ентузіастом комп'ютерних ігор. Лише двоє були відносно молодими. Троє, включно із жінкою, були середнього віку, одному із гравців було років 60-70. Ван Мяо думав, що тільки-но вони зберуться разом, як почнеться жвава дискусія про світ трьох тіл, але він помилився. Глибокий протидивний ігровий контент, схоже, мав серйозний психологічний вплив на гравців. Усім їм важко було говорити про це. Тому вони обмежилися лише формальними представленнями одне одному. Старий, вийнявши витончену люльку, Набив її тютюном і закурив, розглядаючи картини на стіні. Решта сиділи мовчки в очікуванні організатора зібрання. Ось і вони прийшли раніше призначеного часу. Насправді Ван Мяо знав у реальному світі двох із шістьох присутніх. Старий був відомий вчений, який отримав визнання завдяки своїй праці з поєднання східної філософії з новітніми науковими дослідженнями і їхніми результатами. Дивно вдягнена жінка була відомим авангардним письменником. І, як не дивно, Усе ще мала успіх у читачів. Усі її книжки мали одну особливість. Починати читати їх можна було з будь-якої сторінки. Один із двох чоловіків середнього віку виявився віце-президентом найбільшої китайської софтверної компанії, хоча за його вбранням неможливо було здогадатися про це. Другий обіймав високий пост у Національній електроенергетичній компанії. І ще тут був репортер у ЗМІ національного масштабу і аспірант технічного профілю. Ван Мяо зрозумів, що найімовірніше, більшість гравців трьох тіл, так чи інакше, належать до еліти суспільства. Організатор зібрання не змусив себе довго чекати. Серце Ван Мяо забилося пришвидшено, тільки на він побачив його. Організатором виявився пан Хань, головний підозрюваний у вбивстві Шень Юйфей. Фей. Не змінюючи виразу обличчя, Ван Мяо витягнув мобільний і під столом почав набирати есемеску Даши. «Ха, усі прийшли за залегідь!» Пан Хань привітав їх у розслабленій манері. Ніби нічого й не сталося. Зазвичай він мав вигляд брудного волоцюги, але сьогодні був одягнений у добре скроєний костюм. Ви всі такі, якими я вас і уявляв. Три тіла створені для людей вашого соціального класу. Обивателям важко зрозуміти ідеї і прийняти реалізацію гри. Ігровий процес потребує наявності спеціальних знань і критичного мислення, чого бракує звичайним людям. Ван Мяо закінчив набирати текст і відіслав есумеску такого змісту. Виявив паніхання. Кав'ярня Юньхе в районі Сичен. Паніхань продовжив. Усі з присутніх успішні гравці у світі трьох тіл. У вас найкращі результати, і ви всі повністю віддаєтеся процесу гри. Я вірю, що гра стала важливою частиною вашого життя. Вона надає сенс моєму життю, сказав аспірант. Я побачив випадкову гру на комп'ютері мого внука. Підхопив старий філософ, підіймаючи свою люльку. Хлопець спробував. Зіграти кілька разів, але відмовився продовжувати, визнавши її занадто незрозумілою. Але я захопився. Вважаю її глибокою, дивною, страхітливою, красивою одночасно. Такі величезні шари інформації приховані під простими візуальними рішеннями. Кілька присутніх, включно з Ван ствердно кивнули. Ван Мяо отримав відповідь на повідомлення від Даши. Ми бачимо його, не хвилюйся, усе добре. Продовжую зображати перед ними фанатика, але не перегравай. Так кивнула письменниця. З літературного погляду три тіла так само прекрасні. Процес і падіння 203 цивілізацій являє собою нову форму епосу. Вона згадала 203 цивілізації, але особистий рахунок Ван Мяо зупинився на цифрі 184. Це ще раз переконало його в тому, що процес кожного гравця в грі індивідуальний, і, можливо, локації і світи також не збігаються. «Я втомився від реального світу і людей у ньому», – промовив молодий репортер. Три тіла стали моєю другою реальністю. Насправді? – запитав Паньхань, зацікавлений. І для мене також, – сказав віце-президент софтверної компанії. Порівняно із трьома тілами, реальний світ нецікавий і вульгарний. Шкода, що це всього лише грав, – додав керівник енергетичної компанії. – Чудово, сказав Паньхань. Ван Мяо зауважив, що його очі блищали від збудження. Я поставлю запитання, відповідь на яке, думаю, хоче знати кожен із присутніх, – подав голос Ван Мяо. «Я знаю, що ви хочете запитати, але продовжуйте!» «Три тіла, це всього лише гра?» Решта гравців закивали. Очевидно, що це було головне запитання, відповідь на яке їх цікавило перш за все. Паньхань піднявся і урочисто вимовив. «Світ трьох тіл або три солярис існує в реальності!» «Де?» – в унісон скрикнуло кілька гравців. Паньхань знову сів і перш ніж відповісти, помовчав. «На деякі з ваших питань я відповісти можу, на деякі – ні!» Але якщо вам призначено пов'язати свою долю з Трисолярисом, то настане той день, коли ви отримаєте відповіді на всі ваші запитання. А наскільки точно гра відображає будову Трисоляриса? – запитав репортер. Здатність до дегідратації у Соляріан протягом багатьох циклів переродження цивілізації абсолютно реальна. Для того, щоб упоратися з примками навколишнього природного середовища, їхні тіла завжди можуть бути повністю висушені, перетворені на сухі волокнисті об'єкти. Це дає можливість перечекати період абсолютно непридатних для виживання кліматичних умов. А який вигляд мають Трисоляріани? паніхань похитав головою. Я не знаю, справді. Але після відродження до життя кожної наступної в цивілізації вони набувають іншого зовнішнього вигляду. До речі, у грі є ще один об'єкт, який має точний аналог у Трисолярісі – біологічний комп'ютер. А я завжди вважав, що це абсолютна вигадка, сказав віце-президент софтверної компанії. Я проводив експеримент у себе в офісі із понад сотнею співробітників. Навіть якщо ідея знайде реальне втілення, то швидкість розрахунки за допомогою біологічного комп'ютера буде навіть нижча, ніж обчислення вручну. Паніхань обдарував усіх загадковою усмішкою. Так, це правда. Але ви тільки уявіть, що кожен із 30 мільйонів солдатів, які формують комп'ютер, у змозі підіймати і опускати чорні і білі пропорції більше сотні тисяч разів за секунду і легка кавалерія цілком здатна переміщатися з системною шиною в кілька разів швидше за швидкість звуку, або навіть іще швидше. Тоді результат буде дуже відрізнятися від вашого експерименту. Ви запитували, який вигляд мають трисоляріани. Згідно з деякими даними, тіла трисолярян, які формували комп'ютер, мали поверхню з повним відбиванням. Найімовірніше, це була мутація, яка надавала еволюційну перевагу виживання в умовах потужного сонячнього випромінювання. Дзеркальна поверхня могла набувати будь-якої форми, і вони виробили спосіб спілкування між собою за допомогою фокусування світла власними тілами. Така світлова мова передавала інформацію практично миттєво, що стало основою створення біологічного комп'ютера. Звичайно, подібний комп'ютер мав усе ще низький коефіцієнт корисної дії, але вже давав змогу проводити обчислення, занадто складні для обчислень вручну. Так комп'ютер у Терсолярісі спочатку з'явився як біологічний пристрій а лише потім як механічний і електронний. Панхань піднявся і почав походжати за спинами гравців. У трьох тілах запозичено лише будову людського соціуму для симуляції розвитку. Це дає змогу гравцям хоч трохи відчувати себе у звичному середовищі. Реальний Тресолярис має мало спільного зі світом трьох тіл, але три сонця існують насправді. Вони – рушійна сила світобудови Тресоляриса. Розробка цієї гри безумовно коштувала шалені гроші і зусиль, сказав віце-президент але їхньою метою не є отримання прибутку. Метою створення трьох тіл було лише одне – знайти й об'єднати однодумців, таких як ми, – сказав Паньхань. які ідеї нас об'єднують? – запитав Анмяо і одразу ж пошкодував про це. Запитання могло пролунати надто то різко і вороже. Воно справді повисло в повітрі, і паніхань почав уважно вивчати кожного з присутніх. Потім він запитав майже ласкаво. І що б ви сказали, якби цивілізація Трисоляриса прийшла у наш світ? Я був би щасливий першим відповів репортер, перервавши тривалу мовчанку. «Я втратив віру в людство, спостерігаючи за тим, що відбувається останніми роками. Людське суспільство не здатне самостійно самовдосконалюватися. Нам потрібно втручання зовнішньої направляючої сили». «Я згодна», – вигукнула письменниця. Вона була дуже схвильована, немов нарешті знайшла можливість висловити нагромаджені почуття. «Рідницький, огидний, я присвятила першу половину свого життя» висіченню цього каліцтва скальпелем літератури. Але зараз мене вже нудить від такої прозекторської роботи. Я хочу, щоб трисоляріанська цивілізація принесла справжню красу у цей світ». Паньхан нічого не відповів, але хвилюючий блиск знову спалахнув у його очах. Старий філософ підняв свою люльку, яка вже встигла згаснути. Його обличчя не було серйозного виразу. Подивімося трохи глибше у сутність питання. Яке ваше враження від ацтекської цивілізації? Темне і криваве. Втоплені в крові піраміди, освітлювані неясним полум'ям згариш, видимі крізь похмурі хащі джунглів, таке моє враження, сказала письменниця. Філософ кивнув дуже добре. Тоді уявіть собі, що іспанці не прийшли підкурювати ті землі. Який вплив на хід людської історії справить згадана цивілізація? Ви маєте рацію і не маєте рації одночасно, сказав віцепрезидент софтверної компанії. Іспанці, які підкурювали простори Північної та Південної Америки, самі були запеклими вбивцями і грабіжниками. Однак вони, принаймні, запобігли розростанню імперії Ацтеків по всьому континенту, перетворенню Америки на темний кривавий материк. Тієї цивілізації, яку ми знаємо зараз, не з'явилося б в Америці, і демократії ніякої не було б. Хоча не можна виключати й того, що і цивілізації, і демократії могли б зовсім не виникти. У цьому і полягає сутність проблеми. Незалежно від того, який вигляд мають три соляріани, Їхнє прибуття не стане порятунком для невеликовно хворого людства. А ви не замислювалися над фактом, що ацететська цивілізація була повністю знищена західними загарбниками? Сказав керівник енергетичної компанії. Він озирнувся навколо, немов бачив цих людей вперше. Ваші міркування вкрай небезпечні. Ви правильно мислите, вигукнув аспірант, піднімаючи палець. Старий філософ при цьому кивнув. Я дотримуюся тієї самої позиції, але не міг сформулювати її конкретно. Ваше зауваження дуже слушне. Після хвилини мовчання Паньхань повернувся до Ван Мяо. І ще шість вже висловили свою позицію. Яка ваша думка? Я на їхньому боці, сказав Ван Мяо, вказуючи на репортера і філософа. Чим простіше висловлюю свої думки, тим краще для справи. Дуже добре, мовив Паньхань. Він повернувся до віце-президента софтверної компанії і керівника енергетичної фірми. Ваша присутність на цьому зібранні більше не бажана, і ви більше не можете грати в три тіла. Ваші айді будуть заблоковані й стерті. Залиште нас, будь ласка. Дякую за приділений час. Двоє встали, подивилися один на одного, озирнулися розгублено на всі боки, повернулися і вийшли за двері. Панхань по черзі місто потиснув руку кожному з п'ятірки, що залишилося. І нарешті урочисто сказав. Ми всі тут, товариші. Вітаю. Глава 19. Три тіла. Ейнштейн, маятник Трисоляриса і Великий розрив. Увійшовши в третій лав-п'яте, Ван Мяо не впізнав світу, що його оточував, хоча, як і в минулі рази, навколо світало. Велика піраміда, незмінний атрибут гри в усі попередні чотири рази, була зруйнована цегізією трьох сонць. На її місці розкинулася сучасна висотка, чий темно-сірий профіль був знайомий Ван Мяо – штаб-квартира Організації Об'єднаних Націй. У Делені вимальовувалася безліч іще вищих будівель, мабуть, дегідраторіїв. Їхня поверхня була повністю дзеркальною, і в ранковому освітлі вони здавалися дивними гігантськими кришталевими квітами. Ван Мяо почув скрипку, яка награвала щось із Моцарта. Скрипаль не був віртуозом, але таке звучання мало певний шарм. Воно ніби говорило, я граю насамперед для себе. Скрипалем виявився безпритульний старий, який сидів на сходах головного входу в будівлю штаб-квартири. Його скуйовджене сиве волосся розвівав вітер. Біля його ніг стояв старий циліндр, у якому, здається, лежало кілька мідяків. Ван Мяо раптом помітив сонце. Але його диск з'явився не з того краю неба, звідки пробивалися перші промені сходу, а з протилежного, який залишався ще зовсім темним. Сонце виявилося величезним. Піднявшись наполовину, воно вже займало третину всього небосхилу. Ван Мяо відчув, як пришвидшено почало битися його серце. Настільки величезні розміри світила не віщували нічого доброго. Але, озирнувшись, Ван Мяо побачив, що старий і далі спокійно грає на скрипці, а його срібляста шевелюра блищить у променях сонця, подібно до розплавленого металу. Сонячний диск був такого самого сріблястого кольору, що й волосся скрипаля. Він висвітлював землю тьмяним білим світлом, але Ван Мяо не відчував ніякого тепла від цього світіння. Сонце повністю зійшло над горизонтом, і Ван Мяо розгледів на гігантському срібному диску щось, що віддалено нагадувало деревні волокна гірські хребти. Ван -Мяу зрозумів, що цей диск не випромінює світла. Він усього лише відбиває промені справжнього сонця, яке в цей момент було на протилежному боці неба за лінією горизонту. Гігант, який здійнявся, був не сонцем, а місяцем. Гігантський місяць переміщався небом зі швидкістю видимою неозброєним оком. Під час свого переміщення небокраєм він стиг перетворитися з повного місяця на молодий півмісяць. Заспокійливі звуки скрипки старого що розносилися в прохолоді світанкового повітря, наводили на думку, що велична картина Всесвіту і є ніщо інше, як застигла, матеріалізована музика. Ван Мяо був зачарований красою моменту. Гіганського півмісяця тепер торкнулися світанкові промені, і він спалахнув золотом. Коли над горизонтом залишилися тільки два світлі роги, Ван Мяо уявив собі велетенського розлюченого бика, що мчить до сонця. «Дорогий Копернику, відпочиньте трохи». Відняв голову старий, тільки-но гігантський місяць, щас з небосхилу. Ви насолоджуєтеся Моцартом, а я зароблю собі на обід. Якщо я не помиляюся... Ван Мяо придивився до зморшкуватого обличчя. Зморшки, які вкривали його, були глибокими і плавно звивалися, немов прагнули до якоїсь гармонії. Ви не помилилися, я Ейнштейн. Жалюгідна людина, сповнена віри в Бога, хоча й покинута ним. А яка природа гігантського місяця? Я не бачив його жодного разу в попередні рази. Він просто охолов уже. Що? Іганський місяць. Коли я був дитиною, він був іще гарячим. Коли він перебував у зеніті, я міг спостерігати червоне світіння на центральних рівнинах. Але тепер він уже охолов. Хіба ви не чули про великий розрив? Ні. А що це? Ейнштейн зітхнув і похитав головою. Не говорімо про це. Забудьмо минуле. Моє минуле, минуле цивілізації, минуле Всесвіту. Занадто болісні спогади. Як ви дійшли до такого життя? Ванмя опорився в кишенях у пошуках дріб'язку. Намацавши кілька монеток, нахилився і кинув гроші в циліндр. Дякую, пане Коперник. Я сподіваюся, що Бог не залишить вас. Але я б не мав великих надій стосовно цього. Здається мені, що модель, розроблена вами, Ньютоном і всіми іншими на Сході за допомогою біологічного комп'ютера, була дуже близька до істини. Але незначна помилка в розрахунках, утворила нездолану прірву для Ньютона і інших. Я завжди вважав, якщо не я, то хтось інший у будь-якому разі відкрив би спеціальну теорію відносності. Але загальну теорію відносності навряд чи. Чого не врахував Ньютон у своїй теорії, то це впливу на планетарну орбіту гравітаційного викривлення простору часу, описаного в загальній теорії відносності. І хоча помилка від неврахованого фактора була незначною, її вплив на результати обчислень мав катастрофічні наслідки. Якщо ж взяти поправку на збурення, що виникають від кривизни простору часу в класичних рівняннях, то ми отримаємо правильну математичну модель. Необхідна обчислювальна потужність для таких розрахунків набагато перевищує ту, яку ви мали у своєму розпорядженні на Сході, але для сучасних комп'ютерів це насправді не є проблемою. І результати обчислень підтверджено результатами астрономічних спостережень. Якби так сталося, ви думаєте, я опинився б тут? Але з погляду естетики. Правим повинен виявитися я, а не Всесвіт. Бог залишив мене і всі люди покинули також. Я всюди персонанунграта. Прінстонський університет позбавив мене звання професора. ЮНЕСКО відмовляється навіть розглядати мою кандидатуру на посаду наукового консультанта. Раніше, навіть якби вони благали на колінах мене обійняти цю посаду, я б відмовився. Я навіть розміркував репатріюватися до Ізраїлю і стати президентом, але вони змінили свою думку і сказали, що я просто брехун. Ейнштейн знову опустив смичок на струни, продовживши гру з тієї частини, де перервав її. Послухавши його ще деякий час, Ван Мяо попрямував до входу в будівлю ООН. «Там немає ані душі», – сказав Ейнштейн, не припиняючи грати. «Усі члени сесії Генеральної асамблеї перебувають позаду будівлі, беруть участь у церемонії запуску маятника». Ван Мяо обійшов будинок, і його погляду відкрилася захоплива картина. Маятник колосальних розмірів, який, здавалося, сягав небес. Насправді, Ван Мяо бачив частину цього велета, стоячи спереду будівлі, але не усвідомлюючи, що це. Маятник нагадував ті, які зводив Фусі для гіпнотизування божества Сонця у період воюючих держав, у першу ігрову сесію Ван Мяо в трьох тілах. Але ця модель була повністю модернізованою. Дві колони, які утримують пам'ятник, були виконані з металу, і кожна була за вишки Зейфелеву вежу. Гиря також була металева, оптичної форми, з гладенькою дзеркальною гальванізованою поверхнею. Тонкий кабель підвізки, виготовлений із якогось ультрамісного матеріалу, був практично невидимим, і складалося враження, що гиря ширяє в повітрі між двох веж. Біля маятника стояла група людей у костюмах, ймовірно, лідери різних країн, які беруть участь у роботі сесії Генеральної асамблеї. Вони поділилися на групки і тихо розмовляли, немов очікуючи чогось. «Дивіться, це Коперник, людина, що була свідком п'яти історичних епох», – крикнув хтось, інші також привітали його. «Ти один з небагатьох, хто бачив на власні очі пам'ятники періоду воюючих держав?» доброзичливий чоловік потискав його руку. Хтось відрекомендував цю людину як діючого генерального секретаря ООН з однієї африканської країни. «Так, я бачив їх», – сказав Ван Мяо. «Але чому ви надумали побудувати ще один?» Це пам'ятник і одночасно надгробок Трисолярису, сказав генеральний секретар, глянувши на маятник. Звідси він здавався величезним, немов субмарина. Надгробок для кого? Для бажання прагнень 200 цивілізацій знайти вирішення проблеми трьох тіл, закономірності в Русі трьох світил. Усі спроби припинено? Отак, беззастережно і безапеляційно. Ван зачекав вагаючись, але потім усе ж вийняв сто з паперів з викладом математичної моделі Венчена. Я Я прийшов сюди заради цього. Це математична модель, яка дає змогу знайти рішення задачі трьох тіл. У мене є достатні підстави вважати, що вона справді робоча, і за її допомоги вдасться закінчити необхідні розрахунки. Але тільки Нован Мяо вимовив це, люди, що оточували його, як за помахом чарівної палички, втратили до нього інтерес. Вони знову розбрелися по своїх групках за інтересами з наміром продовжити перервані дискусії. Він зауважив, що деякі осудливо хитали головою і починали сміятися, відійшовши від нього. Генеральний секретар узяв у Ван Мяо папери і, навіть не заглядаючи в них, простягнув довготелесому чоловікові в окулярах, що стояв поруч. Винятково з поваги до вас, я дам нашому науковому консультантові ознайомитися з цією моделлю, Але ми всі і так виявляємо вам глибоку повагу. Якби хтось інший озвучив таку пропозицію, його б давно підняли на кпини. Науковий консультант пробігся очима паперами Ван Мяо. еволюційний алгоритм? Коперниковий геній? Той, хто може запропонувати подібний алгоритм геній? Такий хід думок потребує не тільки неординарних математичних здібностей, а й гарної уяви. Ви хочете сказати, що хтось уже пропонував подібну математичну модель? Так, ми всі бачили десятки таких математичних моделей, половини з яких були прогресивніші, ніж ваша. Усі розрахунки за ними проводили на комп'ютері протягом останніх двох століть. Це було головне завдання нашої цивілізації. Усі очікували результатів обчислень, немов настання судного одного дня. І що ми остаточно і безповоротно довели, що задача трьох тіл не має розв'язання. Гамляу подивився на величезний маятник над головою. Його деформована дзеркальна поверхня блищала у світлі зорі, спотворено відображала все навколо, подібно до ока світу. На цьому місці в непросту епоху віддалено численними цивілізаціями він, у компанії Джоу Ваньвана пробирався крізь ліс гігантських маятників до не менш гігантського палацу Джоу Синя. Історія, описавши коло, повернулася у вихідну точку. Науковий радник сказав усе насправді так, як ми вважали спочатку. Система трьох тіл хаотична за своєю природою. Малі збурення здатні нескінченно наростати, унаслідок чого траєкторії руху не можуть бути визначені математичними методами. Ван Мяо відчув. Як усі його наукові пізнання і усталена система поглядів, втрачають чіткі обриси, змінюючись небувалою плутаниною та нагромадженням домислів. Якщо навіть відносно проста система трьох тіл є хаотичною, то як ми можемо бути впевнені в правильності відкритих законів устрою цілого світу? Бог – безсоромний шахрай. Він покинув нас усіх. Кинув Ейнштейн, продовжуючи грати на скрипці. Ван Мяо і не помітив, як він підійшов. Генеральний секретар повільно кивнув. «О, так, Бог – відчайдушний гравець, і єдина надія цивілізації Трисоляреса – спробувати щастя в цій азартній грі». Гігантський місяць знову з'явився з-за темного боку горизонту. Його срібний образ відбувався на сріблястій поверхні гирі маятника. Заломлення світла було незвичайним, так, немов гиря і місяць відчували таємничу симпатію одне до одного. Ця цивілізація, схоже, досягла значного прогресу у своєму розвитку. Сказав Ван Мяу. Так, нам скорилася енергія атома, і ми ввійшли у століття інформаційних технологій. Генеральний секретар, здавалося, був зовсім не вражений цими досягненнями. Тоді надію не втрачено. Навіть якщо немає можливості передбачити рух світил, цивілізація може розвинутися до рівня, коли виживання в епоху хаосу не буде проблемою, і людство зможе захистити себе від руйнівних наслідків і стихійних лих під час таких епох. Раніше люди дотримувалися такої самої думки. Це була одна з рушійних сил, які спонукали трісоляріанську цивілізацію до відродження раз по раз. Але місяць змусив нас усвідомити всю наївність такої ідеї. Генеральний секретар вказав на зростаючий гігантський місяць. Це, напевно, вперше ви бачите цей місяць. Поза як він розміром із чверть нашої планети, ми з ним становимо систему подвійної планети. Він виник унаслідок великого розриву. Великого розриву? Катастрофа, яка знищила останню цивілізацію. На відміну від попередніх цивілізацій, вони завчасно отримали попередження про катастрофу. Згідно зі збереженими записами, астрономи цивілізації номер 191 виявили нерухому летючу зірку задовго до того, як її можна було побачити неозброєним оком. Почувши останню фразу, Ван відчув, як його серце стиснулося від переляку. Нерухома летюча зірка була страшною ознакою для Трисоляриса. Коли літюча зірка або сонце ставало нерухомим на тлі зоряного неба, це означало, що вектори руху світила і планети розташувалися на одній лінії. Це мало три можливих пояснення. Сонце і планета рухаються в одному напрямку з однаковою швидкістю. Сонце і планета взаємно віддаляються. Сонце і планета мчать на зустріч одне одному. До часів цивілізації номер 191 останній з варіантів залишався суто теоретичним. Уявною катастрофою Небачених масштабів. Але побоювання щодо настання такої катастрофи і її тривожне очікування нікуди не зникли. Отож фраза нерухомо летюча зірка міцно увійшла в побут багатьох трисолеріанських цивілізацій як синонім незловіснішого прокляття, самотньої летючої зірки, що завмерла посеред неба, було цілком достатньо, щоб навести страх на всіх без винятку. А тоді три летючі зірки застигли одночасно. Люди цивілізації номер 191 стояли і безпорадно дивилися на три нерухомі летючі зірки, на три сонця. Кілька днів потому одне зі світил наблизилося на достатню відстань, щоб його зовнішній газоподібний шар став видимим. І посеред тихої спокійної ночі зірка перетворилася на палюче сонце. Два інших світила також проступили на небі з проміжками близько 30 годин. Але це був незвичний уже день трьох сонць. До моменту, коли останнє із летючих зірок перетворилася на Сонце, перше зі світило уже промайнуло повз планету на екстремально близькій відстані. Негайно два інших світила пронеслися поруч із Трисолярісом на ще меншій дистанції. На межі роша нашої планети, унаслідок чого сили приливної деформації трьох світил набагато перевищили сили самогравітації Трисоляріса. Примітка. Межа роша. Відстань від планети зірки до її супутника, переступивши яку супутник руйнується приливними силами. Першим її розрахував французький астроном Едуард Рош у 1847 році. Перше Сонце спричинило глибокі геологічні потрясіння на планеті. Друге зумовило появу гігантської розколини, що досягала ядра планети. Третє довершило розпочати, розірвавши планету на дві частини. Генеральний секретар вказав на гігантський диск місяця над головою і продовжив. Це менша частина. Там ще залишилися руїни цивілізації номер 191, але це не живий світ. Це була найжахливіша катастрофа за всю історію Трісоляриса. Після того, як планета була розірвана на дві частини неправильної форми, кожна з них під дією сил самогравітації набула сферичної форми. Густа розпечена речовина ядра планети полилася на поверхню. Лава змусила океани закипіти, а континенти дрейфували в магмі, наче айсберги. Коли вони зіткнулися, Земля стала м'якою, не океан. Величні гірські хребти, завишки в десятки тисяч метрів, виростали за годину, а руйнувалися за мить. Ще якийсь час ці дві частини розірваної планети були пов'язані потоками розпеченої лави, що струменіла розжареною річкою у відкритому космосі. Потім лава застигла і перетворилася в кільце навколо планет, але через гравітаційні збурення на їхніх поверхнях кільця виявилися нестабільними і каміння, із яких вони складалися, випадали на поверхню у вигляді метеоритних дощів протягом кількох століть. Ви можете собі уявити, що це було за пекло. Збитки для екосистеми, спричинені катастрофою, виявилися найсуттєвішими за всю історію. Життя на планеті Компаньйоні зникло повністю, але і первинна планета ледь не перетворилася на неживий світ. Однак, зрештою, паростки життя пробилися тут після того, як нормалізувалися геологічні процеси, і еволюція знову відбувалася випереджальними темпами в нових океанах і на нових континентах, поки цивілізація не виникла у 192-й раз. Весь процес зайняв 90 мільйонів років. Доля, обумовлена місцем розташування трисоляриса у Всесвіті, іще похмуріше, ніж ми могли собі уявити. Хто знає, що трапиться наступного разу, коли з'являться нерухомі летючі зірки? Цілком імовірно, що нам більше не поталанить, Пролетіти на мінімальній відстані від краю світила, і нам судилося зануритися у його вогняне море. Згодом цей сценарій перетвориться з ймовірного на практично неминучий. Спочатку це було лише жахаюче припущення, але останні астрономічні відкриття позбавили нас усіляких надій на подальшу щасливу долю Трисоляриса. Дослідники намагалися детально відтворити процес формування зірок і планет у нашій зоряній системі, при цьому вони встановили, що в далекому минулому. Зоряна система Трисоляреса налічувала 12 планет. Зараз залишилася одна. Тому є тільки одне пояснення. Інші 11 планет були поглинені трьома сонцями. Наш світ поки що єдиний вижив у великому полюванні. Той факт, що цивілізація відроджувалася до життя 192 рази, усього лише щаслива випадковість. Також у ході подальших досліджень було виявлено явище дихання у трьох наших сонці. Дихання – це лише метафора. Ви раніше відкрили наявність газоподібного зовнішнього шару у сонці, але ви не знаєте, що він має цикли розширення і стиснення тривалістю в мільярди років, подібно до дихання. Коли газоподібний шар розширюється, його товщина може зрости в десятки разів. Це значно збільшує загальний діаметр Сонця, перетворюючи його на гігантську пастку, яка може легко захоплювати планети. Якщо під час такого циклу розширення планета проходить повсунця на близькій відстані, вона потрапляє у його газоподібний шар. Інтенсивне терття, що виникає, призведе до втрати планетою швидкості, і та, тягнучи за собою вогнений хвіст, немов метеор, упаде у вогняне море світила. Дослідження підтвердили, що за довгу історію зоряної системи Трисоляриса, щоразу, коли газоподібні шари Сонць розширювалися, одна або дві планети зникали. Усі зниклі 11 планет знайшли своє останнє пристанище у розпечених надрах Сонць, у періоди найбільшого розширення газоподібних шарів. Нам ще пощастило, що на цей момент газоподібні шари трьох сонць перебувають у циклі стиснення, інакше наша планета вже впала б на одне з них під час останнього рандеву. Але, на думку вчених, наступний цикл розширення почнеться через півтора-два мільйони років. Ми не можемо більше залишатися тут, у цьому кошмарному місці, сказав Ейнштейн, тримаючи скрипку в руках і присівши на Землю, позі старого жебрака. Генеральний секретар кивнув. Так, це неможливо. Єдиний шанс, що залишився в трисолярянської цивілізації – зіграти в ризиковану азартну гру із Всесвітом. Як? – запитав Ван Мяо. Ми повинні покинути зоряну систему Трисоляриса і вирушити в широке безмежне зоряне море. Ми мусимо в нашій галактиці, чомацькому шляху, знайти нове місце для життя і емігрувати. Ван Мяо почув скрейт. Він побачив гігантську гирю Піднімали вгору тонкою лебідкою через систему блоків, ледве гиря достигла вищої точки, спадаючи з серп місяця, повільно опустився за обрії. Генеральний секретар урочисто оголосив Запустити маятник. Лебідку від'єднали від маятника, і гиря почала свій безшумний рух пологою дугою. У перші секунди її швидкість була невеликою, але потім гиря почала прискорюватися і досягла максимальної швидкості в нижній частині дуги. Маятник, розрізаючи повітря, Наповнював все навколо глибоким вібруючим звуком, який зменшувався в міру наближення гирі до вищої точки на протилежному боці. Досягнувши цієї точки, маятник завмер на мить і ринувся назад. Ван Мяо відчував величезний момент сили, що створюється рухом маятника, і земля здавалася надто крихкою, щоб витримати її. На відміну від маятника в реальному світі, період коливання цього гігантського маятника не був стабільним і постійно змінювався. Це пов'язано з притягуванням гігантського місяця, що постійно рухався. Коли гігантський місяць був на цьому босі планети, його гравітація частково компенсувала гравітацію самої планети, унаслідок чого у маятника збільшувався його період. Коли місяць був на протилежному босі планети, його сила гравітації додавалася до гравітації планети, завдяки чому період маятника зменшувався майже до тих значень, які він мав би перед великим розривом. Спостерігаючи за коливаннями трисолюріанського маятника, який викликав побожний жах, Ван Мяо питав себе. Вони являють собою тугу за стабільністю чи капітуляцію перед хаосом? Ван Мяо також побачив у маятнику гігантський металевий кулак, що замахується на холодний, споконвічний Всесвіт в акомпанементі беззвучного, але неприборканого бойового кличу трисолюріанської цивілізації. Крізь набіглі сльози Ван Мяо побачив, як на тлі маятника, що гойдається, з'явився рядок тексту. 451 рік тому цивілізація номер 192 була знищена вогненим полум'ям сонць-близнят, що з'явилися одночасно. Вона досягла у своєму розвитку технологій використання атомної енергії і інформаційних технологій. Цивілізація номер 192 стала значущою віхою в історії трисоларіанської цивілізації. Було доведено, що задача трьох тіл не має розв'язку. Цивілізація змогла припинити зусилля з його пошуку, які виявилися марними і тривали протягом 191 цивілізації і задати вектор розвитку для майбутніх поколінь. Отже, ігрова місія трьох тіл змінена. Новою місією є вирушити в дорогу у глибини всесвіту, щоб знайти новий дім. Ми запрошуємо вас знову увійти у гру в майбутньому. Після виходу з трьох тіл Ван Мяо почувався, як завжди, знесиленим, Але сьогодні перед повторним входом у систему відпочив лише півгодини. Цього разу на чорному тлі з'явилося несподіване повідомлення. Ситуація критична. Сервери трьох тіл будуть відключені. Ви можете вільно переміщатися ігровим світом протягом часу, що залишився. Три тіла переходять на фінальний рівень.